Pisica și privighetoare Prinzând prin frunze o privighetoare, Pisica ține prada între gheare Și o mângâie cu un glas duios. Nu te sfii deloc, te rog frumos! Aud când cântecele dumitale dumitare, Pui, dragă, bucurie! Vis și jale și treci, Chiar printre gure și semeci, ca prima voce dintre cântăreți și nebunesc ciobani și ciobănițe la cântul acestei dulci curițe. Însă-și cu mătra vulte te ascultă, cu trăsări și între stare multă. Vreau să te aud cântând așa și eu. Nu te mai zbate pentru Dumnezeu, nu-ți fie frică, n-am să te mănânc. Hai! Dă-mi și mie cântul tău adânc, cântăm ceva, cum știi, ca pe noptate, Și te voi pune-ndată în libertate, ca să te bucuri iarăși de pădure, Și să te îngâne lungile murmure. Îmi place muzica și mie în gând, și adorm de multe ori cu ea, torcând. Sărmana însă de privighetoare, de-abia mai răsufla sfârșit înghiare. Ei, hey, te-ai gândit, te-ai chirzuit? Nu vrei să-mi cânti puțin și mie? un crâmpei!" Privighetoarea scoase un suspin. Așa puțin? Îmi pare prea puțin. Cu atâta lucru farmeci tu, mă mir că-ți lauda prătește atâta bir. asta e puterea vocii admirate?" uit rostit pe jumătate, m-au plictisit cu el pisoii mei. Atât aș ști că vrei sau că nu vrei ceva fără sfârșit și fără de început. Nu o te pricepi și nu te-ai preceput. La voce niciun gust n-am căpătat. Vreau să te văd ce gust ai la mâncat. Pisica, iubitoare de cântec vorbăreață, a și înghițit pe beata cântăreață. O să vă spui o taină la ureche, o taină nici prea nouă, nici prea veche. Privighetoarei știu ca și bunicii că îi este greu să cânte în ghearele pisicii.